ولا تَهِنُوْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنْتُمُ الْآَلَىٰ وَإِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مَخِ ایاتون کے هم بجنگی و خود متعلق واقعی ذکر شروع اوضاء ہیں اپن انداغیں متعلق تے دماء کبل سر مناسبت واضح او جنگ او خط کے ماتو اسنوالی ویبتی دائی کی مسلمانا تا شکست شو دیو او هالتی دو جن آمه بیانوی انشاءاللہ آیان د آیات کی با بیانوی دا آگی دو جن شکست شو نحن شکست شو مسلمانا اویا گسان اگه شیدان پیشو دا انسار اویا او پینز کسان او پینز اغد مهاجرین او حمزه بن نبی علیہ السلام ترا مصعب عمر سے ادا کران غنور صحابہ نو پینځه او یادا شریدان شو ادا کران غنور زمحمیان شوږي دیر کسان مکی زمحمیان شو نو دعیت الله د تسلل د پرماز پدې مسلمانانو ته تسلی وکړي ولاته جنو ال تاسو مسوستيږئ سستېږئ ما کمزوري مره ولا دا تیږي ورکو جهادونه الله تعالی ولا تا له متصن مخم جنې کې ظاهري شکست پدې مخفقه کې مغم جنې وله وان تعالی نو واجب انې تاسو موچتې تاسو پرې کا پیران ډېر زک است تاسو دا غوینه بهتري تاسو ټیکو مقتولین نشئدان نغې به په جنت کې ودا غوینه چې د بدر پرات باندې کوم مردار شيری نو هغه پیران به تاسو په حق باندې هغه په باطل باندې استاد روانجام خود انجام باندې انتم العلماء خالق کار اخر تاسو او چته غواړی او استغفر ا کتلہ دې تاسو په حق یا نور په باندې او کتلہ چې کم دې دی جهنم کې دی الله پرمې په ان كنت مومنین کچې تاسو کامل مسلمانانه په الله یقین ساته او بسمغه مژنه کې او کې تعال ورته شي ور پسې مزید تسلیور کی الله تعالی ای هم څه کوم طرحه کچره تاسو ته تا زحم زحم شکست ورسله خدابه نه تاسو ته رسیدلې نو موږ هم جنګه پکد مسل تاسو رسول دې کافر ده طرحه زحم مثله او مثله اس له کومسل <سؤال> دلیبان د تاسو هغه ته شکست رسوله ذکرانې هغه نن دل او یا کسان کې د انشیو پرز د بدر باندې او یا کسان ته مردار کریشو او سب کې زحمان مخمنو نو خو حد کې تاسو ته شکست دروسته ذهن فإن أصدقاء تأثيرا من رسول فقد مثل قامت بسرعا من قومة فإن قامت بسرعا من قومة قومت قرف قومت قاعدت للمشركات قرف شكست زهم مثل هو ومثل تبعا من قدب ذرعا ورقصي الله نلاوي وطلق الأيام دکره رزي دي نو دامل هدم اړوړل نو په داون دي ته ویل کی یو لاس کې څه شي کړي یو لاس پرې کړي بل لاس تر دې ته داونه اغلته د داولو مطلب دا دی دراځې مونږ اورالو نو تاسو ته ما ورزي محکمې نه ته ویل چې ذکر دراوه نه مراد دې واقعات آم ته خلک دا سوي لکه نیربوي دي هلکه وګووي دي نیربوي خلک وي پرنا له بي هلکه وګووي هلک وي مشکورو هو هلکه ټيپل آم ته دا سګي دي دا وي رضى له ورالو ني دي دا څه پچي کم مسلمان غټي کله کاټر غټي کله ډير غټي کله لګ غټي هللا وي آلو رالو به ناس پرماوي ان مسلمان منگا علا و علا نو مطلب داری چه ده بدر پوکاوانی تاسو باتلا دینم او یا که دیان کلاو یا موردار کلا پو زحمیانم تشو نو پو تاسو تشکست در رسی ادو خشد و خد شکست دگت داسر رسی دلو جه روایت ته دبر را ابن عازف سه پیامبر الیسلام چکل جنگ سپون جوڑول د جنگ ترتیبی برابر آنو اسلام الیسلام پدی غرب آننو پا او حد بانی نبی علیہ السلام پا غرب آننی نبی علیہ السلام پا دا ورز باندی اللہ بلی جو برسر پیر پانزوز قسان کنو پانزوز صحابے ورسرنو پا تیرانداز عدے حدیث پیغمبر علیہ السلام مې ګوره کړي مارغان را لګانه او موږ اول دې موږ په مخوبو کې وچت کوو د میدان موږ بالکل او تخلو او تخلو به خپل زين خپل زين بکلا کې ازقدر دې طرف ته غرب ته کا پیرانو دې طرف ته مسلمانانو نبی علیہ السلام چې دلته مسلمانانو نبی علیہ السلام دلته صحابه دې غرب باندې پیڼلو چې دې দিশا وطوری کمون مرحان دی میدان نو تختیئو ختمونتی نو تاسوب درخول زین خوزینه تردیجی تاسوب درخواب دار کم تراکوزشیل دا به عمد صلی اللہ علیہ وسلم غیطا خصخ البازولو نو او کون مون تشکست بمرک و منگ اخپولا ندی پیمار کونو بیا موتا سوندر اکوزیلی پی عمد صلی اللہ علیہ وسلم کابیرانو مونگا او و جیو تاسوب خوزینه تردیجی تاسوب درخواب خبردار نو باس مسلمانانو ته ظاهيري تور داسو چې مسلمانان ته ابتدا کې خلافه فقط هور کافرانو ابتدا کې الله تعالی مسلمانانو ته فقط هور کافرانو تخته دي براسه پرمایي چې ما دا غي خذي چې دا کپري به او چې ټول پندې خاريدي او منډي والی اخپوده چې کوم پازې بجول عام کاري منډي والی په پر حق کافرانو تخته برا نلچکل عبداللہ بن جبیر سب ملگروزی لچے مسلمانان ہو غنیمت رواندے یا جینگیو گٹھو ندی اخمالو کیو اے ربزیدیل غواری بس مسلمانان ہو گٹھو غنیمت را ہوندے یزی چی مال و سر را ہون نا اگو ادوی گوردا سے چلنے تاس اپنے پیامبر لیسلام خبر ایرشو چھے پیامبر لیسلام خس اختیس نویلیو چھے دیزی امان بنقوزے بار حال دیکھ سکسان دازی اچیارا کسی داغه دا دا واخ دا دا دا کی غي ده موکینه پیدا واسته د دې بیان برس ته الله تعالی کوي ان شاء الله چې دې بیا ستیمږي نو 카메라 موږ موکینه پیدا واسته واټیم کې خالد ابن ولید سے اده ک نه دا مسلمانان شه مسلمان شه نه په بل غاړه باندې دا شرع توشه د غرب په وی ک د مسلمانان کټ غنیمت وندای نو بس په مسلمانان باندې وراله او نو سلمانه د 15 یویا کسان شهیدان شو مهاجرینو د 15 یویا د انصارو اونی په کې زخمیان شو نو دا کارش نو دا کېږي په جنگ په موقع باندې الله فرمایي چې که تاسو شکست رسیدلې نه د دینه مخ کې او دا خدای الله وحده علیه الی تاسو د خپل غلطه د دی غلطه په دی واقعیت الله شي شرکه او تلک الايام دغه واقعیت چې ابتدار تاسو بدلاو انتها کې بس تاسو غلطیو شو د خپل لاسپات په شکسم نه بدل شونه بس ګټ وروانی نو واقعیت الله لري دا واقعیت شره د جک ما واقعیا مې تبیان وکړ تلک الايام نو دامې بین الناس او دغه رضې چې دی نه دی رضه کې واقعیات چې نو دامې بین الناس الله دې نام أنا ورو په نام یې ذکر کوي دا د سوره قرداکار کو نو د وی وجه الله تعالی شکست لپاره مسلمانانو ته ظاهري شکست شو اوداسه مسلمان غټي کله کافر غټي نه ده نو وجه الله چې الله دا دا د الله حکمت دی بس قانون نکلا په غټه او قانون په بیلې ورپسې دریم هو ځله باندې لیا علمه الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهدا کلا په غټه او کلا په بیلې ز پدا امتحان نه ځله معلوم کی هغه کسان چې ایمان رولې دي یو د هغه د هغه کسان نو چې کم منافقان دي ځله برک پیدا پېچې د جنگ کوشي او سختي راشي نو پټهوله کې چې کوم صحیح مؤمن دی هغه په مکانې کېږي او د کاپېران نه نه او کم منافق ته غتیخ ته کیلا رسیدي نو د ذین وځو درې نوځه الله بیانې شکست برازي د راز الله علی رانی وې اتخذ منکم شهدا دادله پرکه همیشه تاسو ګټه شهیدان متا سکی شهادت مرتبه بتا ستا نه حاصله اللہ رضی عالی رالی کلی نکلی باکی تاسو بیلین تسلیم شو اثر ہو ستا چه اللہ تعالیٰ پتاسو کی شہیدان پیدا کتا زکر شہید شہادت ڈیب لوئی مکام دیش شہید تا شہید زکوی دا خبر الله تعالیٰ دا جنت ورکڑے دیب جنت تی نو عوضی تا شہید زکوی ديبګه ديبه په قیامت کې ان شاء دا ویا وسطي کې نو سره شهادت څوونکي مقام نه کوم انسان شه په میدان د کتال کې وفات شي یاد میدان د قتال نه زخمون زخمونه پیداږي زخمونه د لاس او پات شي نو دې ته جنگوال شهید ویل کی نو نم شهیدان دي نو مسلمانانو یو سره کو دیت پران نه دا په قتل نیت نیت نو دغه څه ظلم نه ظالمانه کتل کاته شهید ودیت مراد د جنگ شهید وي منکم شهداء الله راز علی علی واقعات چې الله تعالی اونې استثناء پیدا کی پتا څوک شهداان شهیدان رمضان شپ ورته په په بیانې هو مسکه الله تعالی یو خبر کوي اسنه څوک دا, دا, دا, دا, دا شوبو کینامه جواب په چیر دکرام د زکا اللہ علاقہ ورکی چریس رب دا اللہ محبتین نا اللہ فرمئی و اللہ حب و کافرانو سر اللہ محبت نگئے دا ہو دا مسلمانان دو دا مسلمانان دا شہادت تا پارا چی مسلمانان جدا شد شد شد شد شد شد پارا دید پارا آئی تا اللہ کلا کلا کلا کافر سر دا اللہ محبت نشت ور پسیب بلو جا بینی لَيُوْ مَحِصَ اللَّهُ الَّذِيْنَا لَيُوْ مَحِصَ اللَّهُ الَّذِيْنَا چھ باقی اللہ تعالی آتسان جی کمو ایمان کاروڑی اغیب پاقی نو چھ جیهادو که نو جیهاد سر بیبونیونو ماپشی چھ جیهادو که نو حاصل شی سواب سر بنا روانی اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزْحِبْنَ السَّيَادِ گنا و سر نبل پایدار چھ اللہ بپات کی دو گناون انہاں کے سان ایمان نوڑنی او پنظم واجہ ویم حکل کافرین جہاد کوي او د جہاد نہ مرستو کہ زکه د جہاد مقصود اللہ بل پنظم واجہ بیان چھ اللہ تعالی کو جہاد صرف کفار تباہ و نو را سره په انځو باندې دا کوم خبرو بیان شي شکست پر اندازي jihad باندې کول والی مختلف حکمتونه شکست پرم مختلف حکمتونه دې کې تعلق پرم مختلف حکمتونه هغه بیان اور په مسلمانان خپاون تسلیم ده و سره سره زجر او ذرنن دا چې دا ښه آسان هو جنت نه تاسو گمان کوا اے مومنانو ان تدخلو الجنہ راچ داخل شے ولم ما الله اللہ الذین جاہدو من کون او ندی جدا کڑی اللہ کسان جی کم جہاد کئی او کم جہاد نہ کئی اگا اللہ دیو بلن ندی جدا کڑی ویعلم السوابرین ولم ما یعلم السوابرین اور تروسا پورے اللہ تلاعا ندی جدا کڑی سبر کون کی دنسے نشکے لے جننت ته داخليغه هغه کسان به داخلي کې چې الله مجاهدين خلق خالص خلق دي الله په جihad کې هغه کی او منافقان نه دي صبرناک خلق د jihad په مکامه هغه وجدا کی او بے صبر خلق هغه وجدا کی الوب جنت ته داخليږي جنت ته پر خالص خلق پکار دي مجاهدين خلق صابرين خلق تاسوبانه شره د ازمائش پر راځي کې طالب او صبر وکاو نو تعلیم د صبر دے خبر دهو ده حکم پکیداد چه جیحاد قوی مجاہدین و فسب کی او منافقان مجورد ہیں اول دی جیحاد پاوکبان دی صبر کوا ذکر صبر والا او جیحاد والا خلق چه دا اللہ تلا جدا کی دنورنا و دا بجندت دا داخل کی وربسی و لقد کنتم تمنون الموت دا مزید زورا ندعا مسلمانانو ته په وحدو سره د شکست کتلامو شو شیطان مو شو زخميان مو شو نن له ودی کور اداه تاسو د واسل القديم مخه بقيه تاسو د تمنا تاسو د دین مخه تمنا کوله چې بدر پسند موخه خدا بیا راولي ته کج کله د بدر jihad شنه بازوبار فرمان نه کوي داغه سي بدر پسند لړاي بیا راشي اني ماتنه پکې ملا او شهادت پکې ملا او اسلام د پروژې کې زه که د بدري صحابهو دې روې کې کارو وایته بچی مالي اني ماته کوم وظیفه ملا وایم اوبم کافي ملا وایم دا دې روې نور صحابه چې کوم بدر حاضر شي نه غي بدات مڼه کوله چې دا جنگ راشي اسلامي लढाई راشي چې موږ ته حاضر شي موږ پکې جهاد د بل هغه پرمه ګورو اسمهخه پکې گئے زکه ولکه ته کوم تمنا به موت تمناون الموت کاذبه ارزو کوله د مرگ یې نه د مرګ شهادتو من قبل انت القهولان دې دېنه چې تاسو د مرګ سره ملاوي شې نه وای اسباب د مرګ سره د جهاد سره مقام ښې نه وای او تاسو به مشکو امیدونه ارزوګانه کوله فقط رعایت نو په تحقیق سره تاسو وصولي لګره اجاهدم ولیدا پر مرګ ولیدا او حال دا د جتا څو ته خپل سترګ باندې وکړه په خپل مولي د میدان جګړو په لیدو نو اصل کې د پدې خبره الله رب نه کوي د مرد تمنا د شهادت تمنا سره نه خدا ته طالبانه انکار غنګه صرف دي ته تسلی ورکاو ځوره نه ورکاو چې د دین مخک ته پر روزګان کله پرې مخه کوي په دې رد نه دي چه شهادت تمننه ده بکان شهادت تمننه جائز ده پاغیب انده اللہ انکار نا لکھره وما محمدن الا رسول ده ایات وزاحتم که ہو ده واقعی و پکلا وار از اکده ده اگه سر مطالق تا ده جنگ پا مقابانی چکل ده سوشو چه مسلمانان ده ده کبرا زین را پس شو چه کم پا غربانی نو قریش په خصه ډوان دي د لخر کاپران او د خپل لخر په خصه ډوانه خالد ابن ولید سی دا ایمان لرلو صحابي دی په واقعي کاتو ایمان نه لرله خيترپت دی ومکار کړ او ګستر پت کړم ا کرم سه وو دغه راستو ایمان لرلو د ابو جهل زری داړو مسلمان نشي دی په اټن کې ایمان نه لرلو خالد ابن ولید او سره خزم ویغه تامل له و شوار دی دیت به تیزی ور حال دی راتاو شو کا طرف باندې مسلمانان غیر شو په دوران کې مسلمانان انتهائی صف گیر شو ترویج نبی دې سره راتو سره یو طرف او بل طرف ته تترګی تر شو دوران کې عبد الله ابن کمیه دې کاګرام نه یو کسو دې را دې نبي له سلام الله وسلم د قتلولو په اړه باندې راوځي مسبه مسبه ابن عمر څخه کوششو کو چې پیغمبر له سلام الله عليه وسلم نه واړي چې جنډم نبي له وسلم دلور کړو مسبه یې دلور ابن عمر څخه نو مسبه ابن عمر څخه په شهید څو د کڅ د کڅ عبد الله بن کعبه هغه شهید کو ا دې تا ګمان کوئ چې کني ما پیغمبر علی السلام شهید کړو حالانکه پیغمبر علی السلام یې نو شهید کړي چې پیغمبر علی السلام د پاتمس حدیثو له مصحف څخه نو هغه کتل دي دوران کې د خپل چې اوله د کافر ما پیغمبر هغه مرګ کینی شهید شو اوه بذل کلی دې تا کا ټیم شیطان ظالم لا چې اوله شي بس پیغمبر د خله علی عند محمد قد قتل رسول پیا پیغمبر چلے هغه بس کا کیلکولیشن مسلمانان بازو خودے بازو نور نور رالا. او دی وخت کې انت هیک هم جوړ شو بانه اصلهیک خوده بازه شنو او منافقانو د دوران کے مختلف خبرې شروع لای چې بس پل دین ته واپس کیدل غواړي ځل دین ته واپس کیدل غواړي بس پیغمبر د خویا او پات پیغمبر سلام السلام نو پات پیغمبر علی السلام چې والی الی عباد الله الی عباد الله اذا الله بندگان او ما در طرف طرف شي اذا الله بندگان پیغمبر اسلام چي او پیغمبر اسلام تو سلام دي دوران کې شي خدا افواه ورشه په دې سره مسلمانان انتهاي كموري شو او لاول پیغمبر اسلام ولي د نقاب ابن مالك پیغمبر اسلامي ولي له او انتهاي تیز چي له و د يا ماشه مفصل مسلمانين ابشر هذا رسول اللہ. چدا یې کوه اګه مسلمانانه جماعت پیغمبر السلام ژوند دی پیغمبر علیه السلام باندې شارو کو چی چیبش بس په لوبه تکره بچ خلک راغون شو پیغمبر علیه السلام اګایته کی دیول پلو پکې تل نه تر دې او انتهایت یې جنگ یو کو تر دې چې کاپران پټېخ ته باندې شو کاپران سمس کې دا غیدا غوانو پیغمبر علی السلام او پاتشه د نړیوالینا او سوفیان چله راځراکو په دې قوم کې چلو محمد علی السلام شن پیغمبر علی السلام جواب مواربه لریو به نک ترانوی دینه دا یې په قوم ابو بکر صدیق سےښتا د پیغمبر علی السلام جواب مواربه alternator چې وای اومر سے قوم پښتا مسلمانانو جواب ورنه پلو خلکو ته بس پوشالش دادرې وړه کړې څنګه دا فقیر به خراب عمر سے ټینګ نشي ځکه له عمر سے ټوکم بیسټه بس هغه ټینګ نشي په اسلام وچې هغه لکه کور کړه د الله دشمن استاله قراداس خلک ته چې تا د ذلیلکې او تا د حقې تبواله کوي مابیا تا تاګا له جواب وکړي ډره بس دا جنګ دې دا کله به زمونږ کله به زموږ ستاسو نمبرې بدل رزوت سمونغو اله بس نندو خد زنګ یو خدای تاسو ولې دا کنا تاسو نمبر به کنا زمونږه نمبر او بوتان ته چړول علي ابو سفيان رنه لنا عزا ولا عزا لكم زمونده پر عذاب د تاسو د پر سری پیغمبر اسلام صاحب ته جواب ولا ورکه صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم او هغه تواي چې اللهم مولانا ولا مولالك زمونده پر خولای زمون مولاله او تاسو مولانه نشته په واره هل دې آیات کي چې په 12 کچهو لگے دا پیغمبر علیہ السلام نو اوطشه پیغمبر علیہ السلام د فقاهی صحابی کولو مصابب نی عمر سے هغه شه شه پیغمبر علیہ السلام صرف دا مخزق مشه ادا کرنګ دا یو واقعه رندای او خو کی پیغمبر علیہ السلام ماتشه نور پیغمبر علیہ السلام شه شه ونو دا غچغه یاد کاتر ولایا شیطان ولا نو کی مسلمانانو کې کمزوري پیدا الله تعالی مسلمانانو ته وی وما محمد الا رسول محمد علیہ السلام صرف دا اللہ رسول لے نا دا خدای دے نا مابود دے چتا سو عبادت کو چھ بس دے شہید شی سوالا نتاسو یا دے دنیا نلشی نتاسو بخپل دین پریدے دے دی دین میں بواپس شیعن نا نا بس خدا اللہ پے غمبر دے وما محمد ندے محمد علیہ السلام اللہ رسول بس دا اللہ پے غمبر رب او مابود ندے قانون کے اوستاسو رب ندے کدے دے دنیا نلشی او چغو لگی یا شهید چې تاسو به راغلا یو د تبادق نادي منبلان کده خلق من قبله رسول <سؤال> دا دنه مخک نور پیغمبرانو تیر شوی دا نه مخک نور پیغمبرانو تیر شوی دا غيوم دا قانون د دنیا ته لیدي دا غيوم کانو دا غي نورست د خدا عبادت کړی دا په اماته کچيدا محمد علی السلام وفات شي په ټول مرګ او په دینایا قتل کړی شي په جهاد ان کلبتم الاکاب تسبب خپل بند واپس کیږي jihad bapre da islam bapre daakar bakawalla allah wadaa inkar daakar ba nagawaya ka de pakhpal mard bandu watfat shi ya qatl kresh shi je shahid shi nu daakar na kawai da din islam na da jihad na malay wa mayn kalib duwa sachi walidul ala akideh to kun du khalo band jihad de دی الله تعالی ته ازر نشور کوله الله ته ازر نشور کوله وسيذ الله الشاكرين وسيذ الله الشاكرين او زرد اچي الله به بدل ور کی الشاكرين هغه کسان وتا چې کوم شکر کوون کی دي چې شکر کوون کی دي الله به ایت کی عجزہ وته ور کی مطلب دا لري شاكرين هغه کسان چې په دین باندې مضبوط پات پیغمبر اسلام د اوقات ناروستو انلیدل د کو بکر چې پیغمبر علی السلام اوقات چې ویل د عمر ناروستو پښبدین باندې وراله الله ترا ولا تخزنوا مرغان جنيه او مخافتي يا وانتم متعز دي اصحاب ولا لن انجام اخرت او جنت کی بیتا سو فحق باندے وعلمت المتعز جل اعذهم تاسد رانی ہے اوچتی ہیں ان قال ان يمسكم قرون كچری رسیدلې تاسو کارون زحمو شکایت فقطمسن طوما په تاکید سره رسیدلې تا. د قوم تاسو کارون زحمو شکایت مصلو فمصل د دې باندې پرز د بدر باندې واتل کال ایامو دارزی چی دی ی دې را کوه چی دی نو دا ورو الله او غړو دی له بين الناس طمعا بين الخلق كي وليا الله دparagraph چې جدا کړه تعالی الذين كسالمون چی معنی ورلده خالص مسلمانان جدا کړي منافقانونه ويتخذوا ذاتي منسئ ملک المستاسنا شهدا شهيدا ويتخذوا پیدا کې منسئ شھدا شھیدان والله هو لا لا يحب محبۃ مساتی الظالمين لا بالظلم قوم تسرا ولیوم نستاذ ابتی چپکی لا تلا الذين كسا منو چی مال روذه ويوم حقاو هلاکی الكافر <سؤال> لا کافرانا و انتدخل جانتا دا لا چتاخم داخل شا جانتا ولما يعلم الله او ترقص فورم دجده قرية اللات لا الذين لا تسان جاهدو چجيهادك منكم نستاخر ويا علما او ترقص فورم دجده ولقد فتحكيك سرا كنتم تمنون المرتا دمرګ دمرګو ینه د اسباب دمر د جهاد ارجو بم کول چې په جهاد من قبل و د دین ان تل قوه چې تاسو مخامخ یو فقط په تحقیق سره رایتم هو تاسو لیدل را وانتو تاسو او وانتو تاسو چې وینئ درولا قتلم دی تا دي تاوره وَمَا ما محممد ودي محمد عليهه الصلا الله رسول مگررسولله ستاازدي لگ شوي ر مابري قذا خل ف تا ک سر تیر شويدي من قبليهوران دذناار صلو ف غمبرانه فف ما ت انقلبتم على أعكابكم لتاسب عليك على أعكابكم فكل خلوبان دي مرتد كي بأن الدعكار ومن ينقلب على سوء جوالنا فكل خلوبان دي فلن يدر الله مرتد شو فلن يدر الله بزرال شوالكول اللات هرغز شیء امن ذره برابر الا نفس فلځانت به ذره کوي ایمان له او کفر یو حالت و وسيه الله زرد چوربه کې الله تعالی بدلي به ور کې ثوابونه به ور شاکرین ثابت قدمه پات کې دل پتا شاکرین مراد دا چې مضبوط پات شي پیغمبر وکات شي او په jihad